teña que empezar agora na radio Divertimento para pequenos monstros. Creo que sí E que fai toda esa peña fumando petas, non sei. <risa> Ti sabes algo disto? Non, no, eu acabo de chegar, non sei nada. Mil años. Eh, Lo Hai que empezar a a desaloçar xa, eh? eh? Ten que empezar a rular, eh? Venga, rulando todo o no? mundo. producción si ma sinarias divertimento apresentan divertimento para pequeños monstruos se sobes 31 de maio do ano 2012 e isto é unha nova dizón de divertimento para pequenos monstros Mira, alguén ti por aí Ana, Ana. Estou aquí no, boas De tanto tempo, Ana canto Que gañas, te vi aquí, en directo eh? Ti vexes un derrame cerebral Si, sí, ti E eu estive por aí por algún que outro suplicio suplicio non diría eu ese bueno, en cacel caso aquí estamos divertimento para pequenos monstros cun montón de contíodos non? Sí, temos moitas cousas para esta tarde por exemplo, novas imos comenzar con elas Falando primeiramente do galego Unha lingua para 200 millóns de persoas Entre as 30 linguas máis usadas na internet no mundo Que felicidade Tristeza non ten fin A ti te gusta así o vai rápido, non sei. Sí, eh, así está bem. Para é, empezar yo Brilla tranquila. Aquí nesta imaxe aí pasada de Antonio Carlos Jobim. A mí se me parece moito A, a quién A Federico Federico García Lorca Ay sí, sí tengo un aire Tengo un ar, sí, sí Fíjate sí. Tiki Conexión <ríe> Acabas más, de hacer Más curiosa lo acabamos de hacer sí. aquí ¿no? Antonio Carlos Llovin Federico García Lorca Por un momento de sueño Para hacer Bueno, música tropical para esta tarde realmente tropical, Ana Lucecó. Calurosa, sí. Ose, luces calor. un maravilloso bikini. Eu <ríe> venho con unhas bermudas floridas. En plan playero estamos. E que máis tens por aí? Porque creo que tens unha cosa máis, non? Pois pues, máis novas. Temos máis novas. Por exemplo... Falaremos dun homenaxe que se llefixo a Carballo Calero en Ferrol, por parte da Fundación Artabria, e que polo que agora acaban de recibir unha notificación dunha multa. Si sí, unha, unha sanción que lle impón aí o Concello de Ferrol. Mm. Xa sabes que o Concello de Ferrol se caracteriza nos é últimos así. meses pola súa grande apoio e dinamización cultural e, claro, bueno, sí. que fan neste caso concreto é sancionar nunha unha iniciativa que se leva facendo dende aí moitos anos eh, na nosa terra de Trasancos na nosa cidade, en Ferrol hai vai so da casa hmm, onde eso, naceu o predio de, de Carballo Calero ¿no? no Ferrol Bello e, bueno, pues, esa homenaxe a ese literato unhas persoas que se congregaron ali que logo nos contarán, porque van a estar aquí, por certo integrantes sí. da Fundación Artabria pues, eh, foron sancionados por la policía municipal, ¿tí crees que esto es muy normal? No, pero como no hay casi nada normal Vale Tú decime cois Dime Es coit Es coit estou morrendo de saudade Rio o teu mar praia sem fim Rio você foi feito para mim Cristo arrebentor restos abertos sobre a cu na para resulta resulta quedo te pasa. No <ríe> se me está poniendo acento así un pouco raro. Bueno, eh, carioca. La cuestión é que van a estar aquí, van estar aquí. La Fundación Artabria. Troudou dúas persoas humanas. Sí, Víctor Santalla e Xael López. E igual o Cristo Corentor. Nós sabemos tamén falamos con Elizuki Albina. Que máis coises. Pois nada, despois desta entrevista continuaremos coas novas. Primeiras dificultades para a burocracia sindical no sector naval de Ferrol. Unidade de acción si, sí, unidade na traición non. A Morena vai seu corpo todo balançar. E También, a lo largo del programa, tenemos ocasión de tener aquí a dos personas, o a tres, ¿no? En este caso, no sé si son dos o tres. Son tres, en principio son tres. Para falar de algo más festivo. Sí. Una cosa bonita que acontece aquí en nuestra Tierra de Zancos. <ríe> muy, muy bonita. Muy bonita. De nuevo, o reencontro con esos héroes da música folk. Sí, os estempés. Os estempés van por aquí con nós. Sí, miran eh, eles montados nunha na espazio. Aquí <ríe> a, a xente se emprega en con chega forma de, de gaita. Na espazio. Sí, sí, xente que ve así a súa bola, <ríe> neste caso con forma de gaita, que seguramente pues, que sí. fabrica aí Antón, vale no seu sé, obradoiro. No seu sé, gaita y... sen Ferrol Bello. Mm. Si, sí, moi moi pretiño, por certo, do predio de Carbaño Calero. Váles ben, váles ben, váles ben, váles moi ben, moito ben, sim. Grazas, grazas. gosto, gosto. Queres unha caipirinha? Oh, Mi a niña? estas horas. Uma caipirinha. Obrigado. Bueno, temos tamén que falar dunha conexión quimoster coa nosa compañeira tamén tropical. <ríe> que tropical estamos os? Si, sí, a nosa compañeira Susanana Alanís sí. é que vai estar alá pois no nun acto en solidaridade, unha concentración en solidaridade en apoio con Alberto, sí. unha persoa humana de Ferrol. Que traballaba en Mercadona E foi que, despedido Si, foi despedido por participar Nesa greve geral, nesa folga do 29 pasado Entón, pois, pues, eh, vence facendo unha serie de actos nas últimas semanas Unha serie mm. de concentrazóns en diversas mercadonas do mundo En este de por aquí caso, cerquita. en Fene En este caso, pois, pues, teremos unha conexión a sete do Serán Coa xente, toda esa xente que está lá E a nosa compi de Radio Feliz Pim Xa sabes, esa voz, esa parte Do programa Sin Fronteras Susana Lanís nos ve facer Pois pues, eso de cronista do, que, do Calipase Si sí. E que máis? E xa para rematar a nosa xenda habitual De concertos para ver que Que hai esta fin de semana Por aquí e polo máis aló. Aplauden, aplauden todos I'll go finish it just then. I think it is. But <laughs> interesting. <laughs> oh, insensitive. I must have seen when she told me Anda Mira Creo que vai chover Esta me soa Venga, Ana. Esto, esto. Levanta un momento, a ver. Si estás ¿Tú qué estás, crees? Estás bien, sí. Ah, no, espera, espera, espera, espera. ¿Qué, qué, qué? Ponte este brazo. Pero a ver. <risa> Se me salió el brazo. Sí. Espera. Eso está. Ah. Pois, como dicíamos ao principio, o galego encontrase entre as 30 linguas máis usadas na internet no mundo. Por número de falantes, o galego ocupa o lugar 160 entre as 5.500 linguas do mundo, o lugar 23 entre as 150 linguas europeas e a segunda lingua europea máis falada entre as non oficiais en ningún estado. O galego ten máis falantes que en algunhas linguas oficiais europeas, como o eslovaco, esloveno, maltés, islandés e gaélico. E xunto con vasco e catalán son as tres únicas linguas europeas non oficiais de estados que poden ser utilizadas nas institucións da Unión Europea. O galego está ben asentado no mundo cultural en Galiza, En 1980 editáronse en galego 187 títulos. Eh 1000 mil... algúns máis, 2500. <ríe> sí, si, sí, é así. Na actualidade é unha literatura coñecida en todo o mundo e o volume de obras literarias galegas traducidas a outras linguas vai en aumento. Tamén en galego existe un importante, unha importante, importante produción teatral e audiovisual. O galego atopase entre as 30 linguas máis usadas na internet no mundo, por diante de linguas que o triplican ou quintuplican en número de falantes. No que atinxe a Wikipedia, atendendo a calidade, a Galipedia ocupa o posto número 36. Segundo o número de artigos, o número 43, tendo en conta que non se empregan robots para edición, mentres outras linguas se o E por último, ocupa o posto 33 segundo número de artigos por número de falantes. Creo que teus amigos se van. Aínda que non plenamente normalizado, o galego está moi presente nas administracións locais e autonómicas, e a lingua autonómica queremos decir, é a lingua máis empregada nestes xeitos. onde o galego non ten unha presenza mayoritaria en o mundo empresarial, nos medios de comunicación privados, no mundo religioso e no campo xurídico. Ámbitos nos que os presuizos ideolóxicos encontrado uso do galego ainda están moi presentes. Aparte de todos estes presuizos, o galego é intercomprensible oralmente e por escrito coportugués. Por iso, os galegofalantes teñen un acceso moi doado a 250 millóns de persoas que se expresan en portugués, as esta lingua máis falada no mundo. Co galego podemos recorrer territorios lusófonos como Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste, Macau... Entendendo e facéndonos entender sen problemas Vale todo este dinamismo e vitalidade E as vantaxas internacionais da intercomprensión co portugués O galego ten un serio problema Porque aínda non deu contido a perda de falantes Ocasionada por históricas políticas de despresticio e prexuizos sociais As iniciativas normalizadoras non lograron a erradicación deses presuizos e dos medos aos usos públicos da lingua. Ti sí, eres un pouco carioca. Si. Sí. Si, sí, si. Sí. Porque o dís. Eu creo que os ouvintes de Radio Felispín son todas e todos un pouco cariocas Mira, ese, por exemplo Ela é carioca, ela é carioca Si, si, ese, ese, o, da, o das gafas sí. Ese tamén, tamén sí. E o calvo tamén Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais E além do mais ela é carioca, ela é carioca. Vá, vá, vá.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 Un divertimento un divertimento un monstruo un, divertimento. un monstruo una radio una radio Un, un, un. una 6 un un. un un a hoy de 6 a 8 monstruo en radio filipin radio filispin radio, a radio y dos arrastros dos monstruos doss dos o Rio de Janeiro estou morrendo de saudade Bom, então pues neste clima tropical, certamente Ana Lucecú, que estamos aqui este esta quinta-feira Cristo Redentor Braços abertos sobre a colnavara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no galeão con este ambiente certamente tropical na Lucecú porque son moi sí, moitos graus os que temos os que aquí temos na, na praia de Ipanema estamos os aquí en, na praia realmente espectacular sí, sí. estás moi ben, eh? me gustas así e o bañador sí, te queda moi ben sí, está guai un pouco pequeno, pero está guai aperte o cinto, vamos chegar ágou brilhando, olha a pista chegando e vamos nós Pois pues vimos a Ana Lucecú a falar aos nosos ouvintes da Fundación Artabria. Non é a primeira vez que están aquí. Uh -huh. eh, bueno pois pues A Fundación Artabria eles nos dirán agora en que consiste este proxecto que nunca está demais en eh, lembrar. No? máis o que vimos a facer, Ana, é facer un pequeno resumo do que teña acontecido uh -huh. pues, nas últimas semanas. No? Esa multa por asistir a un acto de homenaxe a Carballo Calero en Ferrol. O uh -huh. Un acto poético que decorreu diante da casa de Caballo Calero non? Pois. Sí. O acto poético que decorreu diante da casa natal do escritor e filólogo galego foi considerado pola subdelegación do goberno como unha infracción grave. grave.sto tiramos de sermos galiza. Sí, bueno, pois pues, eh, a fundación Artabrea leva máis de 15 anos lembrando a figura do intelectual sociolingüístico sociolingüista, filólogo e estudoso da nosa literatura. Ricardo Carballo Calero. O acto decorreu sempre, de está decorrer sempre todos os anos, no mes de marzo, no mes de marzal, na rúa de San Francisco, diante da casa eh, onde Carballo Calero naceu no ano 1910. Este ano, a entidade cívica preparaba un acto poético con música e ofrenda floral que foi interrompido pola policía local. Segundo varias testemunhas, a policía municipal comezou con malos modos a pedir a documentación e a entrepoñer e a interromper a cerimónia. Daquela non pasou nada, mas a xente voltou para as súas casas. E, bueno, pois agora, dos meses despois... Pois, dos meses despois, as persoas da Fundación Artabria recibiron no seu domicilio unha notificación por parte da subdelegación do goberno, en que se informa da apertura dun proceso sancionador por valor de 310 euros por cometer unha infracción grave. O documento, escrito exclusivamente en castelán, afirma que as persoas participantes se abalanzaron contra os asientes, causa que negaron con rotundidade de a Fundación Artabria. Bueno, Ana, pues, atemos aquí a estes dos convidados, a Víctor Santalla sí, e a Joan López. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Boas tardes. Boas. Bueno, pois eh, Que que venxen da Fundación Artabria Para aqueles que non, que non saiban aínda. Hacer unha introdución así Bom, pois antes de máis Agradecer o convite que nos fixestes Para vir comentar o que nos pasou No acto de Carballo Calero eh, Bom, pois a Fundación Artabria É un proxecto popular En defesa da lingua e da cultura galega Desde un punto de vista Do reintegracionismo lingüístico Pois xa levamos trece anos, este é o decimoterceiro aniversario, mas o homenaxe xa ten decorrido eh, creo que hai dazanove anos que se ven facendo eh, polo que foi o xermolo da Fundación Artabria, que foi a asociación da lingua Artabria que precisamente este é o vixésimo aniversario uh -huh. e eh, bom, isto. Bueno, a Fundación Artabria que todos sabemos, non? Aquela Mítica presencia que tiña ali na Rúa Madalena nos seus principios, non, doutros anos xa e agora pois ali na Rúa Batallonsen en Esteiro. Eh, bueno, pois como a sempre, como a todos os anos nese mes de marzo, facedes esa homenaxe e, e que pasou? Contádenos así, Xian, que. Bon, pois non sei máis exactamente o que fixemos foi exactamente o que facíamos todos os anos. estábamos un un grupo de persoas da fundación, máis Eh, como foi un acto eh, publicitado pois xente amiga e veciños que quixeron sumarse nun momento do antes xa de, de empezar o acto propio estábamos eh, facendo un, un, que quedou precioso por certo unha, un retrato do, de alixusto no nas ruínas da súa casa de, de, de Carballo calero e eh, chegaron dous funcionarios de do corpo de policía municipal, un deles con moi malos modos, outro con unha actitud normal, eh, destinounos que se tiñamos permiso para realizar o acto e daí eh, primeiro um, eu persoalmente sentíme bastante esternado porque eh, un deles xa directamente se Dirixeu a miña persoa Parece que me coñecía de algo Porque algo falou de sindicalismo E que el tamén era sindicalista Alguna cousa así Un pouco fora de lugar, desde logo non? E, e dicindo-nos que non podíamos facer o acto que, que, que non Que estábamos eh, facendo o acto Algo ilegal e tal, En absoluto Porque é un acto que fixéramos Ao longo de, de moitos anos E que a parte que se trataba de, Explicamos contido o contido do acto Por si non o sabían e o, nada, o único ou así un pouco de rifirrafe porque eh, o que el conta, o que din si, supostamente na, na multa de que nos abalanzamos, o único que se, supoño que se referirá a que eh, nos colleu o DNI a dúas persoas a un da directiva o compañero Nes e a min que era un membro da fundación pero un simple asistente e houbo polo menos 7 ou 8 persoas máis que insistentemente lle dixeron que lle deraban o seu documento de identidade que que lle recollera. Eso foi o que pasou, non houbo ni a balanzar, eu entendo que cando hai un contacto físico unha con persoa vai algún tipo de ameaza ou algo, non, en absoluto, non? O único, a verdade é sí, si que lle, eu polo menos lle recriminé a súa A sú, o seu tipo de falar Porque era un falar impropio Totalmente dun funcionario público chulesco E ademais comigo personalmente Me amenazou, sentíme amenazado non? Dixen que, que bueno, que, que Valoraría de si denunciálo mm. Bueno, eran dous policías municipais De aquí sí. de Ferrol Que últimamente non se veñen caracterizando Precisamente polas súas boas accións Hai moi recente temos A determinadas actuazos no, no transcurso da greve geral mm. eh, Donde, pois, pues, un sindicalista, creo que da da UGT, tamén sufriu, non, as consecuencias da actuación de, da policía local. E por que pensades eh, porque isto que foi, foron a por vós, foron non foi unha casualidade, un mero un mero encontro casual, non? Decir, foron alí a, a ese acto a a identificarvos e a expresar uh -huh. o que vos diseron, non? Que ese acto era ilegal. O sea, tamén responde a outra pregunta mes que vos querías facer esa ilegalidade responde ou, bueno, agora diredes vos a novidade digamos, legislativa de última hora, destas de que se están agora poñendo en práctica por parte dos estados ou? Ben, está dicindo aquí o compañeiro tal que o ilegal que, que eu creo que non chegou a, a dicir non se si cal, cal foi exactamente a súa Recriminou-nos pola pintada Ah, sí, sí, sí ah, é que O motivo creo... foi ao debuxo Si, ao debuxo Si sí, se explicamos empezar o, o ato e no, que... No. que nos explicamosllere máis que o do debuxo, porque a verdade é que sí que o debuxo aquel momento non se sabía porque era cunha plantilla que... que non se sabía ben que era o que iba a ser non mm. então a mellor podelles dar a impresión poisis de que está o que sea ali pintando unha calquerma amarrachada ou non sei non? pero bueno, a verdade é que lle explicamos moi ben o motivo do ato que era precisamente que ninguén no... como máis que nós no estaría interesado en en que facer unha homenaxe á figura de Carballo Calero como viñamos facendo, de facto hai que decir unha cousa tamén que a Asociación de Artabria, xunto con con outras asociacións pero a Fundación Artabria varias veces incluso intervimos en pleno municipal, que era que leu estaba na directiva pedindo a a, a restauración da casa de Carballo Calero, pedindo tamén no seu momento que Carballo Calero fora o xeto de homenaxe no Día das Letras Galeas e E bueno, a verdade é que sempre tivemos desde por parte do goberno, dos diferentes gobiernos que houve na cidade de Ferrol, en principio e polo menos de, de palabras nunca tivemos por levar ningun. Depes tamén quero aclarar unha cousa a respeito do tema da policía municipal, que eu, eu tamén eh, son funcionario público e eu eu de feito considero os compañeiros, non? Eu coñezo moita xente da da Policía Municipal e a verdade para min é unha Policía que históricamente sempre tuvo unha actuación eu penso que correcta non dentro do que a lei lle manda e dos deberes que ten como Policía Municipal entón eu separaría a, o que é o conxunto da Policía Municipal con isto é unha apreciación personal que eu creo que, a, que agora o que pasou é que recentemente entrou unha serie de xente moi xoven no, no Corpo Municipal que eu creo que non sei se si é que eu se enseñan en algunha academia ou van algún tipo de curso, pero de logo teño unha actitud que a min non me parece normal e que foi o caso deste deste de policía que era unha persoa xoven que por suposto, para min eso non é ningún defeito, pero que desde logo eu penso que estaba eh, totalmente fora de lugar, tanto na maneira de falar como Un tuteo despreciativo É unha maneira de falar que non era Que me parecía totalmente impropia E eu creo que vende eh, aí O tema da multa Porque eh, posiblemente eh, Nos vimos tamén antes pasado Claro, aquí nesta cidade todo o mundo se coñece, Que pasou eh, policía de, de paisano E en todo caso Si aquí o que o que estábamos facendo era un acto que non fuera comunicado á delegación que efectivamente recoñecemos que non o comunicáramos, non non temos empacho ningún, seira de a verdade, é así, non non o comunicamos porque eh Porque, porque nós facemos un acto que, no que contamos con un número de xente limitado a directiva e algunhas persoas máis, non? Se si nos consideráramos que fora unha manifestación que iba a ter eh, que iba a ocupar moito a rúa que tal, pois pues nós realmente o que se comunica porque simplemente Porque nos parece lóxico dado que pues, estaría a rúa cortada e tal, non? Cantas personas eradas, menos ou menos? así eles eh, poñen no informe sobre unhas 40 e as 40 <risa> aca acabamos sendo... Non, non, si, non, non, é verdade, é verdade, é, é certo eso. É, pero, as 40, abre, ao final do acto, acabamos sendo, pero quando el pasou por ali, que é cando de, de, realmente emit o informe, quando dicía que o acto era ilegal, vamos, non éramos, eu creo que nin 15, De que le, Non éramos nin 15 Que pasou? Primeiro, que el foi antes de que empezara o ato Segundo, que eu creo que tamén houve un efecto chamada Porque claro, a xente quedou pasmada Realmente pasmada do tipo de, de montaxe que se montou ali Arredornosa e tal, medio rodeados Porque non o que fixamos foi manter a serenidade E seguir coacto para adiante Entón só pouco empezaron a chegar eh, carriñais de de policía municipal que ben é verdade que se limitaron a, a sacar as fotos e tal, é non houbo máis intrrupción do acto, parecía como un acto un pouco pos vixilado, non? Entón claro, puixente pois, dali que que nos coñece, que nos están, empezou a chegar tal e hou un efecto chova, despois si, sí, efectivamente podía haber esas 40 persoas. E ¿no? a notificación que vos chega de multa a esses dous integrantes da Fundación Artabria e eh, vos indica non a, o porqué, o sea, tipo de falta cometido, non? Sí, si, sí, si. E sí, que, sí. que se di na Pois mira leoche aquí por certo que recibimos a comunicación e é interesante que eh, digamos eh, nós que somos unha asociación de defensa da lingua que vamos que non a recibimos no, no idioma non exclusivamente en, en español non que moitas veces que se di tanto de que se respetan a normativa de tipo lingüístico está claro que como mínimo non? o normal sería que o Que, está, que viñera recollido nos dous idiomas que son os, os idiomas cooficiais tratándose dun organismo do Estado ¿no? que firmada polo, por un responsable do Estado que é o subdelegado do goberno señor Jorge Atán Castro ben, pois pues dice que infracción grave celebración de reuniones en lugares de tránsito, tránsito público ou de manifestaciones incumpliendo o preceptuado nos artículos tal, tal, tal, tal, tal eh, reguladora del derecho de reunión cuya responsabilidade corresponde aos organizadores ou promotores sempre que tales condutas non sean constitutivas de infracción penal é dicir que eh, o que se nos multa é por eh, facer unha manifestación sin ter pedido claro, permiso claro, iso claro, claro. é a multa sí, sí, sí, é claro. dicir no, non é o Concello neste caso aunque son funcionarios municipais é curioso que sea un funcionario municipal o que nos fai unha multa de tipo gubernativa o normal Eh, a verdade é que, por sorte ou por desgracia, teño bastante experiencia neste, polo mundo sindical, o normal é que fora a Policía gubernativa, é eh? uh -huh. dicir, que fora a Policía Nacional ou a Policía Paisana ou tal, non? Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, foro, foi a Policía Municipal. E eh, podían facernos, podería non? Eh, eu daquela, pensaba, por iso eu explicaba e insistíamos na naturaleza cultural do acto e de cuidado do entorno, porque a parte teñamos salí unhas flores tiñamos un, uns adornos non que, que xa tiña postos boste pola mañán. Sí, un mural, ben. fixemos. Eh? Sí, mm. sí tal, estaba moi ben. Non? Entón, e, que, que podía ser, por exemplo, busco, o Concello dixeron oi, que fixeron algún daño sobre a propiedade municipal, que non no, era o caso. O bueno. eh, eh, degusto que se realizou ali o mural que se fixou no, no predio mesmo do, eh, de Carvalho Calero, que é un edificio en ruínas, como todo mundo sabe. O, <ríe> o predio, as portas están muradas de tixolos. Ah, e foi aí onde fixémonos. San nun, nun engavido, digamos, que o propio concello si, no, en ningún caso pretendíamos sí, sí. manchar. Bueno, Pero todo o mundo sabe, se non o sabe a xente que vai para lá, á por por a rúa de San Francisco e que vai a visitar a, a, a casa onde naceu Carballo Calero, que é unha unha pequena reivindicación, unha grande reivindicación, ¿no? da Fundación Artabre e de moitas persoas en particular e outros colectivos que se rebelite, ¿no? como que non sei o momento, parece que estivo a punto, non, aí no no mandato de dirizar, e non creo que había unha partida xa aí reservada para ese cometido, non ou algo así de Mercouse o, o sí. predio mm -hmm. e eh, o predio anexo tamén pero mm -hmm. quedou aí e logo con o goberno particular quedou todo paralizado ¿no? mm -hmm. bueno, eu en qualquer caso quereía tamén eh, sublinhar un pouco a cuestión de que Más, ¿no? das actitudes dos asentes policiais ¿no? que no caso concreto que comentaba xan parece que un deles pois pues sí que se excedeu bastante nas formas ¿no? o feto mm -hmm. que o final transcurridos creo que foron un par de meses ou un mes, ¿no? máis ou menos vos chega esa, esa, ese, esa resolución que é unha multa co cal tivo que haber un expediente alguén tivo que valorar iso e sacou máis calmas a non no momento ese difícil, da, do mellor de, de de poñer unha multa, no, poñámonos no, no pel do funcionario, no, do policía. Bueno, entre comillas todo claro, e que sí, que, que, que non deixa de ser curioso sorprendente, no, que tal y como acabades de contar, simplemente Ana Luccu por facer un acto reivindicativo, un acto unha homenaxe a un literato, no, Carballo Calero que, que está sempre aí pois eh, pendente de, de ser celebrado o seu día das letras galegas, no. Un, un grande farolano, unha persona que quitar en conta, non? E, bueno, pues que se, se denuncia este feito, se sancione incluso unha actividade tan pacífica, tan normal e tan sí. cotidiana como é pues esa celebración anual ton 40, 50, 20 personas os que sesan ali na naquela rúa que non é poñarse no meio da estrada de Castela, non? Que, que non é transitada da Rúa San Francisco, unha rúa de Farol vello diante dun predio ali, en fin, casi, casi como hippies, non? Con flores, non, xa? E vendo cada ano a evolución da... Xa ríe xa? Non, eu río porque o oh, dos hipis, pois non... non, te, non para mi non sería pejorativo en todo caso, non? Pero, bueno, eu a min, máis que isto, que tamén estou totalmente de acordo, por suposto, non? que decides, a min, hai unha cousa que me, me preocupa, por exemplo, cando vexo o dos feitos imputados e tal... Que, que fan estas, estes, estes funcionarios e tal E que, vamos, hai tres ou catro ceitos que les ponen aquí Que son totalmente incertos, non? Entón, é eh, eh un tema, eh, eu, por suposto, que considero que, que as persoas Os funcionarios teñen que ter veracidade no momento de facer unha calquer informe E a lei yo lo exixe, non? Então, vamos, non ten moito sentido Primeiro, por suposto, que o haxa unha multa Por algo tan ridículo non? E, Por unha manifestación ilegal Que non era tal manifestación Por un número de xente Que cando foi non era tal E despues que ainda encima diga Que aquí nun informe, dice que eh, Aproximadamente a las 20.15 La sala del 092 comunicó de novo a, a los actuantes Que la manifestación había tomado La calle San Francisco Non houve tal É dicir, unha serie de cousas Non, non houve ninguna outra vez Falan como se si estuéramos Despois salir e nos dicen Non, mire, é que están tomando a rua Non houve tal, non houve máis que eso Se isto si acaba nunha sanción Eu penso que Posiblemente sí si que sexa eh, Non sei se si empeño Destes funcionarios ou de algún deles Non sei se si empeño do, do Concello Non o sabemos, non podemos dizer que o Concello que se empeñara en denunciarnos por facer manifestación ilegal, pero, desde logo, non era o seu cometido, e o que si sabemos é que o, o sú delegado que nos manda unha multa, que quen é competente, entón, pois sí, o sú delegado, desde logo, eu penso que tiña cousas máis importantes que facer que, que meternos a multa. Unha aclaración, de, de momento, por suposto, nos vamos a alegar, E temos tal E a aclaración é que O que fan a proposta de resolución É de 310 euros Pero partida En 155 pacadón Nos falamos de 310 Porque é ah, claro. o monto Que o pagará sí, sí, Sería sí, sí, para Artavia sí. En realidad, claro sí, sí, sí. Pero son 150 pacadón Ese é unha proposta Nos vamos a alegar non uh -huh. Dicindo que isto non é así E despois, bueno Xa veremos a contestación non Habrá un expediente Que levará Aquí xa nos dice Unha funcionaria E tal E bueno, defenderemos Claro When so Estamos con San López víctor Santalla da Fundación Artable de Ferrol que nos están contando a la Luce Q esa, esa movida, ¿no? esa movida ahí ese acto que fan todos os anos en Marzal pues en homenaxe a Carballo Calero eh, na, mm. no, o peda la casa donde naceu la na, na rúa San Francisco e, e mira ti, al final saén ahí eh Ian, ele salí coas flores e tal. <risa> e mira como saen. Saen con unha corona, casi. <risa> Saliron caras as flores. Sí. Bona, bueno, unha cousa máis que engadir, Santalla, Vitor. Eh, que opinas de todo o que dixo aí o xan? Concordo totalmente en todo o que dixo. Uh -huh. Bueno, e e falando agora de outras cousas, non, xa que estades aquí comentándonos un poquillo non a actualidade funda, da da Fundación Artabria, porque sabemos que todos os braus estáis a pendente o Festival de Terra da Lingua, non? Si, sí, este ano hai alguna novidade, mudamos o, a localización para ah. o Paseo de Xubia. Mm. Uh -huh. Eh, pois de correr día 21 de xullo, sábado. Eh, Embora non este xa fechado o programa pois Podemos adiantar que Na liña dos anos anteriores a Haberá o ciño Intentaremos fazer unha arrugada Polas pola rúas de xuvia Os concertos O, o debate Este ano eh, a temática É de, da oficialidade da, da selección Da selección galega De todos os uh -huh. ámbitos Digamos E uh -huh. algun grupo así que poidamos confirmar que, que se saiba que vai estar nesse festival da Terra da Lingua 2012? Pois pues ainda non pairo confirmar no. No. Se sabe algo aí, pero ainda non se pode confirmar. Se está ainda ahí... nos secreto sumarianos. Moi ben, pois eh, non sei se si queredes engadir algunha cousa máis chan. Bueno, eu vou decir que bueno, que estamos nun momento moi difícil para a nosa sociedade, para o mundo en xeral e que, bueno, isto é unha pequena cousa, pero de todo xeito sempre ten importancia confrontar a, a represión, a, que xa, a pequena represión, como é este caso. Pero o importante é que, eh, eso, querido, gostaríamos de facer un chamamento a de que todo o mundo teña claro de que ten dereitos, que os dereitos son inalienáveis, e que, desde logo, pois no medio de todo isto que está pasando, pois sí que o normal é tamén é que a xente proteste e se xa rebelde. Incluso ás veces, e, e, e está mal co digo aquí que penso que teño todas as da lei, incluso ás veces, se hai, fai falta pasar por encima da lei, tal como están as cousas, vai a ver que facelo, porque hai que mudar a propia lei. Uh -huh. Está habendo pouco coidado non, coas actividades, coas iniciativas culturais en feroz nos últimos meses, non? Con este novo goberno municipal do Partido Popular. Aí, pois hai diversas iniciativas que non entraron no finanzamento, no pequeno finanzamento que requerían cada ano para funcionar máis que si sí que logo por eles mesmos pudieron facas efectivas, non? Estou pensando agora por exemplo na poesía salvaxe, non? E uh -huh. outros colectivos tamén pois que non están tendo axuda xa en costeos máis importantes, non? Como o oído social, falo por exemplo aos recortes que hai co colectivo Antisidalazos, non? E as costeos que tamén están a acontecer co a imigrazón, na oficina de imigrazón de Ferrol como vedes isto? queres fazer unha avaliación así global non xa, non xa como fundación artable, senón como parte, digamos, do, do, do rollo cultural de Ferrol, non uh -huh. alternativo? bueno eu, sí, penso que a, normalmente o Partido Popular ten unha idea moi patrimonial de, do que son as institucións ten unha visión partidista no peor sentido da palabra, non? Entón, eh, cando son cousas que non entran dentro do seu, chamémoslle de ideario, eh, pensa que o mellor é acabar con elas. E, desde logo, ademais, agora, coa disculpa que hai sempre, que os fondos son limitados, que é certo que o son, o que pasa é que despois vemos que se emplean para outra cousa. E despois hai outra tema que eh, eu o que si vexo é que a xente as persoas que non escoitan se xan conscientes de que se si hai dinero para outro tipo de institucións. Non hai máis que ver o doga de Galicia, de, de, o doga de, que, vamos, da Xunta de Galicia, claro, e ver que, por exemplo, o ano pasado as subvencións que se deron a socios de tipo religioso foron alucinantes, non? Víamos todos ali, todo, relación tal, tal, tal, tal, e unha cantidad de dinero impresionante mentre que outras pois, de tipo civil pois non, claro, é unha cuestión ideolóxica, claro, evidentemente non? Bueno, pois non sei se si... lle para facer unha cuestión máis a Xan e a máis Vitor, Ana? Que xa parece? Estigo no, todo ben? Todo ben o todo, todo bueno, me... <risas> que cabe Bueno, pois pues, eh, agradecemos a presenza aquí En Divertimento para Pequenos Monstros En Radio Felispín O se sobes 31 de maio ano 2012 e da Que, que aí o, o Santalla se a... algo que ah, Ten algo que dicir si, lo... si me permites eh, Quería anunciar que o sábado Teremos a Ultracans No uh -huh. centro social A partir das 11 Entrada gratuita Vem a donde está o Centro Social está na Travesa de, de batallóns Número 7, no Bairo de Esteiro la, o, o carón da Biblioteca Do Patín, de, do Patín que sí. As 11, no? Sí. As 11 de anoite o sábado O sábado, moi ben, pois pues, incluímos na senda de Ana Lupe Xa estaba incluído, ti que te crees ah, muy <risa> <risa> <risa> Estaba todo controlado <risa> Todo controlado <risa> Bueno, pois pues, gracias por estardes aquí E, bueno, pois pues, ficades convidados Para cando vos quiser, un saúdo A vos, oh, moitas gracias, obrigado <risa> Just turn and stare in icy silence. un divertimento un divertimento un mostro un, un mostro a un, un un un un, un un radio una radio xogo un a oito de seis a oito mostro en radio filispin radio, radio, radio filispin a, a radio dos arrastros dos monstruos, a dos mostros dos mostros un divertimento un, un divertimento un monstruo un, divertimento, un monstruo en un radio una radio un 6 a hoy de 6 a 8 monstruo en radio filipin Phil radio filipin a radio dos arrastros dos monstruos dos monstruos dos monstruos dos monstruos Bueno, pues seguimos en En Radio Filipin en divertimento para pequeños monstruos Ana Q E vamos aquí. A, a falar agora, a poñer unha cousa que está relacionada con, con todo isto da, da lingua galega que nos sorprendeu este. Sí, vamos a poñela aquí cos nosos amigos da Fundación Artabria, pero esqueceu nos e a poñemos agora. E que que sendo iso? Uf Feijó, que medo. Feijó, que medo e que sorprendente, non? Sor, bueno, que sorprendente. Sí, realmente sorprende, non? As declaracións de Feijó cando cando está fora no do país e tal e eh, vayalapus a unido así fascista non como é mm, a televisión esta intereconomía a verdade que saen cosas sorprendentes no incluso dun tipo do, do partido popular de, de galiza ¿no? Pois, pues, bueno vamos a escuitar aquí a Alberto núñez Feijó, presidente da xunta de Galiza como todas e todos sabedes entrevistado no en programa doce mujeres sin piedad se chama do canal españolista intereconomía Bueno, unha das entrevistadoras insinúa que o ensino en galego é un problema. E Feijó eh, responde que o galego é unha porta ao mundo lusófono. Eh? Anda, mira. Increíble. Bueno, vamos a, a ouvir este extracto. Vemos un poquito de tema. Antes se eh, hablaba de la necesidad de hablar tres idiomas, de ser trilingüe, ¿no? Lo cierto es que en Galicia hai un problema con eso ahora mismo, porque ustedes prometieron que iban a... Y eh, bueno, dice, los niños pueden elegir en qué idioma hacer el examen, ¿no? En español o en gallego. Pero no pueden elegir cómo estudiar esa asignatura. Y asignaturas muy importantes que las están dando en gallego, lo cual resulta un gran problema. Asignaturas como, por ejemplo, naturaleza, conocimiento del medio, se llama, sí. o historia, solamente están en gallego y en inglés, pero no se le da la opción al español. Entonces es una promesa incumplida electoral. Pues mire, nosotros nos comprometimos a varias cosas en lo que es política lingüística. La primera que en la educación infantil eh, los padres eligiesen la lengua en la que sus niños o niñas aprenden a leer y a escribir. Creo que es muy importante. Lo hemos cumplido. En cada colegio los padres han votado y si gana el, el aprendizaje de la primera lengua en español, se dan las clases en español y si quieren en gallego, se dan en gallego. Por tanto, ahí hemos cumplido. Segundo. Hemos cumplido algo que nunca había ocurrido en Galicia, y es que con independencia, como dices, de que la clase se dé en castellano o en gallego, el alumno es el que tiene el derecho a elegir en qué materia se examina para acreditar el conocimiento de la asignatura. No creo que en muchos lugares en España se esté dando este derecho. Nosotros hemos innovado con esta cuestión. Tercero, tenemos dificultades económicas, pero aún así... ...varios centerares de auxiliares de conversación... ...y en muchos colegios... ...hay una asignatura que se está dando en inglés... ...además del idioma, inglés... ...ahora bien, dicho esto... ...en Galicia hay dos lenguas... ...el español y el gallego... ...el gallego tiene una enorme utilidad... ...y es que... ...sabiendo gallego te puedes... ...comunicar... ...con más de 200 millones... ...de habitantes... ...excluido el chino... Después del inglés y el español está el portugués. La lusofonía no están parecido. Ya hablo gallego y no se no se entiende muy bien. Bueno. Yo hablo, tenía un compañero de piso portugués no le entendía nada. Bueno, bueno. antes de que se pongan a discutir, no le vamos a dejar nada el cuando te hablaba muy rápido. Pero si tenías un compañero de piso portugués al acabar el curso seguro que te entendías. Bueno, bueno, luego seguimos sobre esa cuestión. Entonces lo Aquí. del gallego hay que mejorarlo. ¿eh? Le iba a preguntar a Diza. Bueno, en todo caso sorprendente ¿no? Si, sí, non le entendía de... nada Y ahora, Ana Vamos a ter dentro de un segundo Unha comunicación con a súa su compañera Susana Lanís Con Susana, ¿no? que estará xa ali En San Valentín, en Fene nessa concentración diante de Mercadona por la readmisión de Alberto a ver qué nos conta lo que está suceder allí Bueno pois pues, a ah, temos aí detrás do fío telefónico eh, a susana Lanis que é unha compa nos aqui de radio friping das que integran o programa por exemplo sin fronteras bueno ti estás aí eh, nunha acción que se ven repetindo durante as últimas semanas susana por sí. mor de solidarizarse con Alberto, non exactamente que é alberto mercado valeín es donde trabaja la compañera, de, de compañero Alberto... ...que está siendo bastante acosada por parte de la empresa... Eh, ...por la situación de su marido. Mm. Todavía no hemos entrado, hay mucha policía, y guardia civil... ...y policía local... Eh, ...están entrando a, a la parte del apartamento ...y a la entrada de, de Mercadona, de San Valentín... ...todavía no entramos, estamos esperando que haya un poco más de gente está Comisiones Obreras, está Militantes, y bueno, eh, venimos acá con tambores, con megáfonos, con pitos, y, y bueno, y con ganas de que eso se solucione, porque tiene que solucionarse bien para que nos siente, nos, no nos sienta un precedente, ¿no? Coméntanos un poquillo, Susana, para que la gente que esté oviéndonos se lo conlleza, ¿qué, ¿qué pasó con Alberto? Bueno, este compañero hizo la huelga del día 29 de marzo, ...y a los pocos días recibe en eh, su casa eh, una carta de vestido... ...pero no aduciendo evidentemente de que fue porque hizo la huelga... ...sino porque se consideraba que no estaba haciendo bien su trabajo... ...que no cumplían las actividades, en fin... Eh, ...quisieron pintar un poquito el vestido para no decir claramente... ...que era porque había hecho la huelga... Entonces, este compañero eh, se une a las plataformas que está ayudándolo y ahora recibe, después de haber hecho un acto de conciliación donde no se llevó a un acuerdo porque la empresa le ofrecía tres sueldos y que, bueno, y que no peleara más, digamos, para que lo restituyeran y este compañero al no aceptar, eh, recibe en su casa otra vez una orden de despido. Entonces, a partir de ahí es que empieza el acoso de, a su compañera. Y entonces, bueno, evidentemente esto hay que seguirlo peleando y como les decía anteriormente, esta batalla hay que ganarla porque lo grave es que siente precedente ante nuevas situaciones de huelgas y paros, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, esto que está llevando a cabo, Susana, é unha acción eh, conversente en positivo, ¿no? como decimos aquí. Sí, decir, vos entes aí, xente, así en plata, falando en plata de diversa calaña, ¿no? de, la, de, comarca, de, sí. activa, ¿no? de diversas comarcas, xente moi activa, de diversas sensibilidades. ¿no? Pues, sí, como sí, te decías, hai xente de comisión... A parte sindical está todo o tecido, digamos, asociativo de ferrol. Ahora mismo están anunciando ¿Están que queramos entrar... Y, y bueno, a ver, a, vamos a ver qué va a pasar uh -huh. Cualquier situación que, que se produzca dentro Solo llamo y uh -huh. se los comento Muy bien, pues eh, como estábamos a comentar Centres de diversas sensibilidades, ¿no? Desde de, Comisión Sobreira, UST, CNT, CIGA, ¿no? También y diversos sí, sí, colectivos sí, sí. como Foucault Bouchan Moita gente ahí arropando, ¿no? A, a Alberto, ¿no? Gente, y si hay gente del encontro también Del encontro social Hay, hay muchas representaciones Pero además Bueno, la gente evidentemente lo que quiere es, es apoyar esto y, y que no se puede permitir que se sigan coartando derechos que son derechos que se han logrado a través de muchos años, ¿no? de una lucha de muchos años. Uh -huh. Bueno, ahora estamos entrando a Mercadona, uh -huh. eh, la gente ya empieza a hacer algunos ánticos, la uh -huh. policía alrededor nuestro... ¿Hay una mayor presencia policial de habitual o es siempre la eh, misma? Bueno, no, en realidad más o menos como siempre, pero sí. bueno, están como siempre bastante armaditos, están poniendo algunos unos guantes, Ajá. Eh, pero bueno, están tranquilos, por ahora están tranquilos. Bueno, eh, Susana, pues dejamos a que se eche parece o quieres, quieres seguir... ¿Cómo? ¿Querés seguir durante un segundo contándonos o despedimos no, aquí? Corta, Cortamos Van vale, a entrar Muy bien Ahora cuando entremos voy a grabar Se ha contado excepcional por ejemplo que se aparece a María o algo así <risa> <risa> nos llama y nos lo contamos A radio no, en, está en está directo aquí en Félix Bueno, pues un saludo gracias claro, chao. Bueno, pues estábamos en, en conexión con con Susana, Susana Aranís A piques de entrar no Mercadona Sí, a piques de entrar a unha por Ana Luz de Cú Vamos a lembrar os subintes ¿no? porque que por de desta acción? Pois pues pola readmisión dese de home Alberto Que foi despedido Despois de facer folga O día 29, o pasado 29 Non solamente por iso Sino que tamén a súa, súa rapaz A súa compañera, sí. traballa tamén en mercadona E está agora mesmo sendo acosada, acosada. Por esa, esa circunstancia uh -huh. Pois pues podemos se quedes, luz Luza, tú seguir es, eh, comentando con estes da actualidade, non? E tínhamos aí unha noticia que falaba precisamente dunha acción eh, Val, do naval, da xente do sector naval que tíbo lugar, pois, pues, ontes. Ontes, Ontes, sí, día, ontes eh, día 30, non? Mércores, 30. Uh -huh. Que pasou aí? Primeiras dificultades para a burocracia sindical no sector de Ferrol. Sacamos todo diario liberdade. A mobilización de millares de traballadores e traballadoras do naval en Ferrol, en protesta pola situación agónica que o sector vive en plena crise, levou a que o guión marcado polos burócratas sindicais fose parcialmente alterado polas masas. Eh, como dicíamos, aconteceu isto onte, mércores, día 30 de maio máis unha vez continúa diario liberdade.org foron millares de operarios e operarias do naval, trasanqués, de Navantia e das auxiliares, as que saíron ás rúas reclamando a carga de traballo a marcha desde, desde o astelero ferrolá, tivo a súa primeira ontes ás portas da sede da xunta de Galiza en Ferrol Alí... A Policía Española viuse superada por centenas de operarios que entraron no predio protestando polo desprecio institucional ás reivindicacións laborais do sector, en cuanto millares se concentraban na praza de Amada García antes de continuar en dirección a Cámara Municipal de Ferrol. No camiño, foron lanzados obos contra as entidades bancarias e denunciando o desvío de fondos públicos para tapar os buracos abertos polo grande capital financiero, como vemos no caso de, de Bankia. En cuanto se cortan direitos laborais, sociais e salarios, e o desemprego non deixa de aumentar. Na escadaria da Cámara Municipal de Ferrol, Esperaban numerosos efectivos da Policía Española Armada con material antimotín, incluídos os capacetes prontos para a carga e bloqueando o acceso ao predio, que estaba fechado para evitar a pasaxe. Os ánimos esquentaban ao tempo ao mesmo ritmo que unha parte do comité de empresa, no cual ten un peso importante a burocracia sindical, ligada a centrais mayoritarias. Apelaba a disolver esta... Esta, esta parte importante do comité de empresa a mobilización porque os obectivos están cumpridos, dicían a pupos e mesmo tentativas de retirar a palabra aos bombeiros voluntarios da burocracia sindical foron seguidos pola iniciativa das masas que provocaron un pequeno fogo ás portas da Cámara, da Cámara Municipal, do concello, saltando por cima do, do programa previsto polos burócratas os burócratas sindicais que abandonaron o lugar unha vez garantida a presença das fotos dos jornais do día seguinte. Entretanto, unha parte do Comité de Empresa ficou xunto a millares de persoas que mantiveron o protesto e anunciaron novas contra eh, con maior nivel de, de combatitividade. Esta feranarquista é un benito, Saben a temperatura da protesta Ficou a indalonxe do que a situación da comarca de Ferrol merece A incapacidade dos burócratas para colaborar con as forzas represivas E suspender a movilización Foi un bo síntoma de que a paciencia social e operaria Podería estar a acabar Tamén as críticas unánimes da imprensa burguesa Aos xestos políticamente incorretos da movilización de Ferrol Indican unha tendencia positiva da loita popular Gracias Miguel Ángel, salud There is revolutionary love. Love of comrades fighting for the people and love of people. Not an abstract people, but people one meets and works with. When Che Guevara talked of love being at the center of revolutionary endeavor, he meant both. For people like Che or George Jackson or Malcolm X, love was the prime mover of their struggle, and love cost them their lives. Un divertimento. Un divertimento. Un mostro. Un mostro na rádio. Un a radio, un show un, un de seis, a hoy de 6 A hoy de seis, un seis un En Radio radio Frisbee fris A Radio dos monstruos Dos monstruos Proyecto Mourente... Mmm, Proyecto Mourente en el UCQ. Es Proyecto Mourente, Mourente. O no. Es decir, que ven esto de la tecnología aquí, o Cholo que nos envía sí, un, una canción de, de Proyecto Mourente. En un minuto tenemos un tema de Proyecto Mourente. Decía, el muy ha caído para eso que estás a hablar ahí de la lengua galega y tal, ¿no? La mm. lusofonía. Pues mira, ti Esto debe ser una cosa que entiña de Proyecto Mourente, ¿no? Sí, Na sintonía de Radio Filispín A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite den de Ferrol Divertimento para pequenos monstruos. Porque a saúde non é un negocio Contra os recortes e a privatización da sanidade pública Manifestación O domingo 3 de suño a Santiago de Compostela Xox so Sanidade Pública Convoca unha manifestación Que sairá ás 12 do mediodía Desde Alameda A Plataforma en defensa da Sanidade Pública Do área sanitaria de Ferrol Ponga a disposición da ciudadanía Autobuses que sairán as de tamañá Do monumento o des de Marzal A un prezo de 7 euros Máis información no blog da plataforma Porque a saúde non é un negocio Acude o domingo 3 de xuño a Santiago de Compostela Porque a saúde non é un negocio Contra o record... O Grupo CEMPEX iniciou a súa historia en 1992, debutando nun concerto benéfico en Cedeira. A primeira formación estaba composta por Óscar Fernández, Carlos Zaera, Antón Varela, Beto Niebla, Pablo Cés e Xerxio Cés. Da formación original, o gaiteiro Carlos Zaera morreu nun accidente de tráfico en marzo de 1995, antes de poder ver o resultado das primeiras grabacións. O país foi o título escollido para o primeiro traballo dos CEMPES, gravado en varios locais galegos. Conforme o grupo ia crecendo e facendo concertos, é que reflita a intención do grupo por facer música popular. O disco tivo escaso éxito na Galiza, inda que non en circuitos europeos. Conforme o grupo evolucionou, foi cobrando máis protagonismo instrumentos como a zanfona, o acordeón e o saxo así como aumentando tamén a presenza das pezas cantadas, compostas en base a coplas tradicionais e outras da autoría propia. A pesar deses cambios, a raigame popular do grupo segue a reflexarse tanto nas pezas escollidas, rumbas, pasodobles, forstrot, como nas melodías doadas. Un dos aspectos importantes da formación foron os seus directos, de eminente carácter festeiro. De feito, un dos seus últimos discos, Moe a Moa, é un directo grabado en Vigo. A finais do ano 2007, o grupo despídese oficialmente para retornar ao estudio e aos escenarios neste 2012, cunha nova proposta apoiada e financiada polos seus siareiros. Este tentemozo que temos aquí hoxe. Sí, a semana pasada eh Ana Lufe Q eh, me, decía mí, sí, sí, me decía a me decía estos días, decía eh? que que que ya tempes. Bueno, eles querían. E al final están aquí, Unha parte deles. Sí, o sea, conseguimos. Sus dotes de conquistadora Chegaron a ese, ese límite que temos aquí a, a parte do, dos tempes, es decir, temos a, a tempes descuartizados. Sí. <ríe> a dous pares. Bueno, están, están Óscar Fernández Hola, que Hola, vos. Y tamén está Ramón do pico aí aí égate un pouco máis o microfone máis así como a nos así sin problema e ti tamén Óscar, collo collolévatroño <risas> para ti aí Caballlle dar unha, unha lambetada o microfone de color laranja bueno pois pues estamos en divertimento para pequenos monstruos os soves eh, quinta-feira 31 31 de maio Y estamos en directo, o eso sea, quiere decir que si queréis, eh, no sé si hay, hay por ahí algún móvil que está haciendo ruidos, vamos a separarlos de, o que va a explosionar directamente, no sabemos, sí, sí, es posible que explosione Todo Pues estamos en directo y o si sobes, entonces vamos a el teléfono para que gente se quiere, nos chame y les pregunte cualquier cuestión aquí, o sea que hay una oportunidad ¿no? Única Sí, sí, claro 981 3710 40. Sí. 981 3710 40. Ou polo Facebook que tamén estamos, tamén poden preguntar. si sí, sí, nos procurades aí como pequeno monstro en o Facebook e facede esas preguntas que queirades. Fíxate que que por aí xe sí, un cente. montón de gente. Aí xente por aí. Bueno, hai un no, que se repite moito, aquí un tal Recursos GZ, sí. un tipo camuflado nunha caixa de cartón. <risa> bueno, hola Óscar, que tal? Moi ben. Ti non sonas aquí a xente da Radio Felispín, ti sabes, non? Si sí. Moito, moito Hai pouco que, que corte a barba, non sei sé si se era outro que... No, eres, eres ti mesmo, me acordo eh, no mes de abril do ano 2004, fístate ti Tivimos unha afer contigo, Óscar, un... os da Radio Felispín, así, en masa un fer Unha fer Que pasou? Pasou aí o primeiro conspirando por unha radio libre Ah, sí, ah vale. está estaba... Na estación de ferrocarril Estaba ali. Estabas tía ali, Óscar <risa> <risa> Una gran noite, sí, foi Certa sustancias psicotrópicas eh, sí. que, su que sustanciaba A tua zanfona E tamén estaba ah, sí. pues, eh, Que que estaba eh, Este rapaz, de Cedeira, que non me sai agora o nome Serxio eh, Estaba Serxio Cés e máis aí De Caranza Trasladado na súa nave espacial A A Porque vos viñesteis viñeste aquí nunha nave espacial non bueno, Ram, Ramón, contanos En dúas, en dúas Cada seua... Porque vos has enteado folte des nave espacial non vos desplaza... O fol contemporáneo este é unha cosa non? Eh, usamos galáctica Usamos os furados estes de gusano Que lle chaman para desplazarnos pola historia musical <risas> do mundo Bueno, pues temos a Ramón do Pico Que ven sendo percusionista, non de... Dos, dos novos Tempés, digamos ou da nova formación nova dos Tempés formación. Que ten pocas variacións, tamén hai que decirlo, non? Óscar Fernández Na fanfona E uh -huh. que hai outros integrantes que irían a banda Porque houve aí moita xente, e xa comentamos aí uh -huh. na traduzón Dos ¿no? que están desde o primeiro disco son Antón Varela, Nas e... Gaitas E Xerxio Cés E Xerxio Cés, que canta e toca o bombo uh -huh. E logo os novos son o Ramón aquí presente uh -huh. Na percusión está Fernando Barroso, tamén toca o buzuqui, e Pablo Dalama, que toca os saxos e clarinetes. Uh -huh. O sea, xa que xa é banda de directo, digamos, non? É a banda oficial de directo. Xa. De directo e tamén de disco? O sea, o... No disco tamén estamos. Está todos os... É en... máis xente. É bastante me... máis. Sí, <risa> <risa> <está risa> Moita máis. Pouco, a veces parece que camuflados incluso, hai moitísima xente, non? É <risa> moitas colaboracións, no. Bueno, acabamos de nomear esa palabra, disco, ¿no? Vos te chamades así, disco. Como cando falades disto, ¿qué, qué termina de utilizar? Sí, bueno, sí si que hay, hay que indese que do uno de LP, LP, pero tamén podría ser el longo. Longa duración LP. No, exactamente. Uh -huh. Sí, o disco, o disco. Realmente, o que máis utilizamos é traballo, proxecto, uh -huh. porque o disco é unha cosa pequeniña, delgadiña, que, que sona que parece que sona música, en realidad, son impulsos eléctricos e tal. Entonces, detrás hai moitísimo... Moitísima xente, moita ilusión, moito traballo E moita música que sucedeu detrás dun micrófono Que se convertiron en sinais digitais E ao final se volve a convertir outra vez en sonido nos, nos reproductores Pero a verdade é no directo sempre A verdade, verdade, está no directo Eh, parece, es eh, curioso, ¿no? Hay un tipo que toca zanfona que nos habla de costeos disitais, ¿no? Pero bueno, este, este tipo, eh, eh, luego iremos analizando ahí eh, cada una de las personas humanas que tenemos aquí, que ya decíamos antes, se trasladan en la vida espacial, zanfones, uh -huh. hay una mistura ahí extraña y tal. Y, y claro, Óscar Fernández, un tipo que siempre está innovando con zanfona, ¿no? Bueno, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo ya tú la zanfona? ¿Tes una zanfona... Eh, Este teño especial, dúas, dúas. unha A e unha B. Si, sí, unha una... cosmopolita e a outra troglodita. Unha é eh, acústica e outra eh, electroacústica. Uh -huh. Eh, como estubera, son unha guitarra acústica e unha guitarra eléctrica. Sí. Espicáros porque temos te ouvido aquí, de feito está na da continuidade musical da nosa radio, non? Algunhas versións, por exemplo, de algúnas pezas de, de bandas míticas da, da, de delas fusión, ¿no? De non sei sé si se de Wyde Report ou te desescoitado, dis si, sí, si, sí, temos te posto aquí na pezas túas tocando a zanfona, facendo versións de, no, no, de este é un compañeiro galego que zanfonista de Xurxo Romaní mm. que está en Barcelona hace 20 anos ah, non é este? non é xa a versión é de Bertland creo, é mm. unha peza de e tedes así un, un digamos, unha relación natural con outros zanfonistas, por exemplo, ti, Óscar porque é un instrumento pois pues, curioso, non? moi descoñecido, e además eh, descoñecida a súa situación actual, ¿no? o, sea, o, o uso que se está dando actualmente, non? Sanfona como tabáche antes, sanfona a palabra, sí. solo zanfona Eh, casi to, todo o mundo a coñece en Galicia, ¿no? Pero non realmente non sabe ni como funciona, se si é de cordas, ni se si de vento. E Bueno, Conocese moito máis en Galicia E hai máis zanfonistas en Galicia Que en todo o resto da península xunta eh? uh -huh. De todas maneiras eso que zanfona Se relaciona directamente con algo Moi antigo, escanalado bueno, E, bueno, da peiña que hai que cuidar E que soa mal, dicías que soa mal e todas estas cousas Actualmente hai un resurdimento impresionante A, a nivel de, de todo O globo terráqueo na zanfona E É un instrumento que está usando para todo tipo de música uh -huh. Absolutamente todo tipo de música E bandas que tamén se encargaron un pouco de, de resaltar iso uh -huh. instrumento sobre outros ¿no? Como por exemplo la musgaña ¿no? Si, sí. la, ¿no? eh, la musgaña eh, Bueno, sobre solistas Un solista Que é de, de, de origen de Valle Solitano Que vive, que temos a sorte de, de te lo vivindo aquí en Galiza que, Germán Díaz Que fai jazz música clásica é o que queiras con ese con instrumento ¿no? uh -huh. Entón, Óscar Fernández tamén lle dá un pouco a todo, non? O sea, ten esa zanfona, digamos, tradicional e esa outra zanfona electroacústica que permite, digamos, filtrear con outros tipos de sí, músicas É eh... curiosidade, é ¿eh? cuestión sí. de curiosidade no, Por exemplo, Ramón tamén un percusionista que non toca solamente os timbales, inda que a veces ten que tocar os timbales, os toca ben tocados Además un percusionista é normal que experimente con todo tipo de ritmos e todo tipo de cousas Un sanfonesa tamén, por que non? Eh electrónica. Eh electrónica, electrónica. O sea, tamén. por eso tamén Ramón, Aparte parte de tocase os timbales, non habitualmente, ¿no? <risa> o sea, experimentas co cos co timbales. Experimento con todos os tambores, uh -huh. E eh, con todo o que cae nas mans. Menos que ben sendo para unha persoa como a ti que te adicas a percusión que ben sendo unha percusión no, no século 21 o sea como pode poderíamos... modo que pode dar golpes e facer un ritmo uh -huh. De feito no disco hai cousas raras por aí o sea, desde música muy... concreta no? desto de, de ruidos sí, e cousa ser moi etéreo de... crear colores uh -huh. instrumentos no electrónicos solo... que moitas veces existen moitos presuízos dese sentido uh -huh. eh, Bueno, canto... máis que nada o quis est... o que estou usando agora co, co, con centés Máis que pa facer ritmo para facer rimo é para facer algún e Non vamos a levar a, a 10 nachiños detrás dando palmas, entonces claro. os disparamos desde un procer bat electrónico El que é o único instrumento non acústico do disco Ah. E nos acabamos de descubrir, ah, o sea, que un que... Bueno, o único son, é unhas palmas que non son. Pa palmas extraterrestres. Si, sí, sí. non son verdad, verdadeiros, sí, son, sí, son, unas... son de losimura, <ríe> son de unha imitación, una, unas... pero bueno, non son tradicionais, pero son dos, dos anos 80 ou antes. Sí, sí, son... son de un aparato inventado naquela época. E mulleres no grupo non non houve nunca, non, a parte de algunha colaboración así. Si, sí, hombre, non, ao mellor non as vés, pero Están detrás Aquí ten que haber un centro de mulleres, non? Efeito, solo miras os títulos dos, dos, das, das pezas E son todo nome de mulleres Non todos, pero hai moitos e son moi importantes ¿no? uh -huh. Así que están, sempre hai mulleres Como non vai haber Además hai unha muller cantando neste disco novo Begoña Lorenzo uh -huh. Que é realmente impresionante eu. o xía O xía das dúas de... Porque hai un coro tamén, non? e dúas que que a atención moitísimo. Eu que, creo que tedes pade estar que poñer o corte o corte 10 canto antes. Corte 10. Bueno, pois pues, se si vos parece xa que estamos, non? Pues corte 10. Os coitamos. Os tempéis eh, estrenou aquí Mundial na Radio Felipín do seu novo disco Tentemozo. Isto tempo poucos días de vida, non? Si, si, si, 4 Si. Que tal a presentación o luns? moi motivo na casa das crechas sí. non no era así pública para, para que entre todo o mundo era para amigos colaboradores e prensa non tamén un sitio pequeno mm. tocamos cinco metros así. pero bueno, foi unha reunión e a presentación oficial e foi moi emocionante quedou moi bonito todo. en acústico en acústico dá gusto tocar así Bueno vamos a ouvir esta pe entón a número 10 que se titula a la ala da illa epois falamos da presentación da casa das crechas e de todo e de todo todoo No che fai fa esta última frase musical decía i Oscar Fernández Dulcempes este a la lada bueno aquí quien cantaba aquí Canta Vegaño Lorenzo Vegaño Lorenzo es eh, quien canta y acompañada por, por Carlos Quintal oh, Además más se la peza la uh, única pieza del disco grabada en primera toma mhm uh -huh. Bueno, é verdadeiramente directo de, de, de estudio ¿no? O demais, como hai tanta xente pues, Usamos, a, xa sabes, a técnica De gravar uns días unhas cousas Outros días outras Non seria imposible ¿no? Comentándonos un boquinho, como foi o descorrer da gravazón E todo iso <risa> Moi divertido <sobre> Porque, todo. <risa> A ver, ou hai un parón ¿no? un... Hai tres un, anos, máis ou menos Cinco anos, non? case No 2007, creo Se fixe moi longo, non? Se Para min moito, eu estaba xa desexeando que volvera esta xente, non se sabía moi ben ia devolver, non ia disolver. Pero claro, deixam, deixamos así unha mensaxe bastante as portas abertas, Pero bueno, o que sí que quero é reivindicar que fi, fi, falamos moi claro, explicamos que no ao longo de 2007 tocaríamos, bueno, non sei o ano bueno, exacto, que tocaríamos despediríamos exactamente o 31 de decembro sería o O fin desa de de despedida e non fixemos como algún algunos artistas que están 6-7 anos despedidos si, sí, facendo xiras de despedida fixemos, bueno, creo que fixemos o, cumplimos co que decíamos non, eh, bueno, a festa do final na plaza de armas estuvo non estive eh, non estive nesta, me tú? cabía unha carpa non si, sí, tocaron eh, os zares que os invitamos máis expresamente non uh -huh. <risas> nos, eh, pusemos a condición, ¿no? de que botaban os tares ou no, no, nada. Sí. <risas> e pasou un tempo e que vos impulsou a volver outra vez. A xente. A xente exactamente, a xente. Bueno, hai varias varias cousas que nos puxaron aí un pouco a a camilar, non? Entre que descubri un Bueno, como, fai como un ano e pico que, que eu teño así contacto co mundo do Facebook, Que tal, descubri unha páxina Os Tempeses, pero quen fixo isto? Os Si, no... logo foi Os Tempeses, volven. Esa fixiné pero es esta... <ríe> que, por certo, non hai nada que facer a que a, a que manda é a, a primeira que había, eh, que estaba chea de mensaxes. Cando tocade ese tal, o secretario o, o administrador da páxina, que resulta que depois pues, o coñecía, non? non paraba de explicar, isto é unha página de tributo, que non son os cempes, que isto é unha menaxe. <risa> bueno, vimos que había aí unha, unha reclamación. Non? E, e outra moi importante da, das, da xente da Asociación Anchoa de, de Fisterra, mm. unha xente estupendísima que, non sei, estuvo como dous meses insistindo, insistindo, insistindo, insistindo, desde maio a a xuño, así para que formos a tocarla. E non houve máis remedio. E non houve máis remedio, o sea, foi tal, tal, tal a existencia, pora bueno, que vanse xete de Fisterra, como se pon se pon, se E a moi ben. Uh -huh. de, Entonces decidimos se facemos este concerto facémolo, eh, facemos o, o grupo e facemos repertorio, e facemos todo, claro. E entón surdiu a idea de, de implicar ao os xeareiros na, na no financamento, do, do disco e todo iso. Uh -huh. Sí, que, que foi todo un éxito tamén, non? Sí, ese, sí. Sí. Bueno, parte que parte como o proxecto antes de, de, de medio facer o borrador se nos convirtiu en un mega, unha mega proxecto e vimos que este pesto un econopag ou vamos, vai a pasar o desemple vai estar o o tipiño do estudio esperando anos a cobrar. Xa. Que non nos gusta nada que pase eso, no. non. Mm. Eh, nós sumamos 2 2 e eh... e saíu unha Claro, crowdfunding, claro, <risa> non sei como se diia. Decidimos facer eso, non que o os fans os grupis <risa> xente que quixera. Claro. Unha Una autofinanciación. Es facer aportacións, o sea, a proposta de facer unhas aportacións, hai eh, un listado, non, son as cantidades. 740 amigos e seguidores, sí. non? Seguiron esa iniciativa, ¿no? Apostaron Seguimos. por esa iniciativa, sí. sí, sí. ¿no? Pero tiñades os 4 días. Aportaron. Aportaron. O sea, tiñades, non? Si os 4 ou 5 días se cobrirá. O obxectivo cumprido. Si, pois, pu si puxemos unha cantidade que é o mínimo que se pode facer, isto fixémoslo a través de vercami.com uh -huh. eh, que se establece unha cantidade, o obxectivo e un tempo, un marxen de tempo de 40, de 40 días para días. conseguir. Mm -hmm. Se si non se consigue, quedaban nada. Quedan nada. Se si se consigue, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que pasou? Que pasou? Que os 5 días já estaba Si, 5 días estaba sí. ¿no? <risas> Conseguido en 10 ou 15 xa estaba casi o doble. Doblado, sí. Doblado a, a cantidade que solicitábamos de primeiras para... Joder, pasacelo, impresionante. O, e nos emocionadísimos. Para fazer o disco. que xente soltou a pasta para... Vamos a escutar sí. o resultado, así seguimos subindo un poquinho, inda que sí. logo pasemos a fondo, que podemos ouvir agora, por exemplo, que tema? <risa> ella, ella. Ella. Ella. Ella. Ella. A, no a mí que me gustou, cinco 5, o 4. A ti te gustou, o 4. A mí me mola 4. Pois veña. Moñiras de agra. Cale é O título? Muñedas de Agra de Agra A Rosinha me saiu a moinho Pra que a farinha non foran roubar E a noite por un buratiño Os dos non nos veo atentare Rosinha assustada colleu seu mami Eu a Rosinha tamén me colline Despois non me acordo, despois xa non sei O susto do corvo por fin yo quitei chora mociña cando me ve de mis arreda non sei porqué e mentras otras non rican toquer lo que moiño nos foi a facer a xente murmura concreto lledou e todos pretenden saber que pasou e mentras otras non rican toquer lo que moiño nos foi a facer bueno, pois pues este uh, moiñeiras de Agra se chama e, eh, bueno, pois pues estaba comentando aquí Óscar Fernández que te aquí xunto a Ramón do Pico, dos CEMPES, en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Félix Pín, pues estaba comentando, pues ese, es, ese detalle do de, de, de seguimento da grabazón na que estivo tan implicado, ¿no? en concreto Óscar, non, Ramón? Diz aí que Óscar sí, estivo moi metido. Sí, aquí este ¿no? señor de barbas que teño a miña esquerda <risas> se botou tres meses enclaustrado prácticamente. Máis ou menos. Bueno, creo que foi o que nos escoitou a todos gravar. Explícanos, para xente que non, que non <risas> estamos aí, que somos profanos, Óscar, o proceso de, de gravazón e que consiste tamén o sea, porque aí non se fría moito non logo o produto iste non pero hai hai un proceso bueno, moi el de elaboración eh, non? Pode haber dúas maneiras de, de gravar un, un disco podes poñer uns micrófonos Poñer a banda adiante que toque e uh -huh. o que pase aí queda resistrado. queda rexitado eso cháámse directo que pode ser en un escenario ou nun, ou nun estudio uh -huh. ou podes facer unha planificación... Eh, Casi hasta o 95% de todo o que vai sonar Repartir os papéis Fazer uns ensaios para que, para que a xente entenda o que vai a sonar E logo, eh, sobre unha especie de, de, de plantilla sonora Que, que levas ao estudio Ir colocando as, as músicas non? Ir, ir colocando as, as partituras de cada un As músicas e as interpretacións de cada un Iso é o que é a gravación Como se fala actualmente A maioría das producións Con moita xente Porque realmente poñer moita xente nun, nun estudio Para tocar ao mesmo tempo Implica moitos días de ensayo Todos xuntos E xa sabedes que O ser humano día Hoxindíaca Ten menos tempo para nada. <risas> e menos os músicos, non É <risas> menos mal. E logo que digamos a manipulación pues, dos dos aparellos electrónicos que ao final acaba o estudio acaba convertindo nun gran instrumento tamén, non? Si, sí, pois. Eso é eh, eh, eh, eh... importante que a quen tivese saía os mandos, quen fixo as mezclas e todo iso, non? O gran máster, a Tomás Aheito. Tomás Aheito, o Ajeito, Ajeito, a foi o responsable do Ponte Murtiráns. Ali ese foi o o o o mago o, co o cociñeiro, non? Por ese estudio pasan outros músicos de Galiza Non Mesmo antes subíamos a Proxeto Mourente E dicíades que mm. coincidís con eles Nese ¿no? tema en cuestión Nesa gravación que subíamos que era moi fresquinha ¿no? sí, hab, eh, me, Nos días que tiñamos libres Porque bueno, se van combinando ¿no? o, o, Nos damos cuatro días o, Usamos principalmente domingos Luns eh, Martes Eh, iba a ser repartindo, non. O por si, por si sí. me mestrous alí e o, o de Balacandra, o de Balacandra, Balacandra, Balacandra sí. que se presentó aí aí uns días al ano Vitorino Narón, ¿no? O domingo. Sí, sí. Mm. antes. Vamos a escuchar un poquillo máis de música le que li ximos agora. Isto que tenemos ahí de fondo, antecio, por ejemplo eso, que, que yo... este este coñecido tipo este que canta por aí, eh. Sí, ¿no? sí, este, <risa> este, este por aquí. E inhas boas noites. Salón tan moi apurado. Nas xomo un calzón de estrena e mastiro humeditado Sale o bello de unha conde, vai atrás can condenado Arreome a minas costas e deixome de reado Sale ua bella da casa, foi chevo bon milagro home E can eche escollido, carne mala non che come. A rapaza non estaba, diz que iba nun viaxiño, eu salín pra esperala no al de du’n veciño. Pues estamos aquí en Divertimento para pequenos monstruos en Radio Feliz Pin, en este programa donde estamos coasente de unha parte do, dos Denpes con Óscar Fernández, fanfonista do grupo e Ramón do Pico, un dos novos integrantes da banda na, na percusión. Nos acompañan aquí un pouco representando a toda toda banda, y, y a banda e apresentando ana este disco Tente Mozo que ten aí un, un subtítulo, non? Nos comentaba nos social indication antes aí Óscar. Claro, porque hai que mencionar as mozas e mozos da escola libre de Música Popular Galega mm -hmm. que están aí É a colaboración máis impresionante que podíamos sí. ter Bueno, explícanos que é esa escola, non? ¿Qué, Quénes son estas? Bueno, a ten, libre? ten origen fai 11 anos na, en Lalín que se organizou ali unhas aulas eh, regulares, fines de semana Esa escola chamábase en aquel momento Escola de Música Tradicional de Folque de Lalín eh, despois de nove anos eh, Decidimos cambiar de, de sitio eh, Trasladose a Santiago de Compostela E eh, eh, alistamos ainda eh, Bueno, é eh, eh unha, eh unha historia eh un, Foron dez anos moi intensos Moitísimo traballo de, de intercambio aí Profesores, alumnos, Pasou xente de De catro continentes ali Alunos <risos> eh, Se fixeron moitísimas cousas Saliron instru instrumentistas Profesionais non? Están agora facendo discos Desas aulas E eu, bueno, eu estuve desde o principio con, como profesor de fanfona E agora, eh, ao facer este disco, bueno, decidimos que decidimos que, se, que seria unha, unha colaboración preciosa de, de toda esta xente nova que está que está aprendendo a tocar instrumentos tradicionais Que se interesa pola música popular Que, bueno, son uns de centos e centos que todos os fines de semana Quedan para aprender a gaita en Galicia Fines de semana e días por semana, non? Sabedes que é unha das actividades preferidas da xuventude <risa> Bueno, xa, pois aí fica esa mención, ¿no? as mozos e mozas da Escola Libre da Música Popular Galera. Sí, en Teleo. En Compostela, está. En Compostela, ¿no? a Central Folke é eh, eh, quen nos axuda a xestionarnos. Temos tem, tem, tem o mismo origen da asociación que xa decía antes. E ¿no? aí está, estamos a punto de terminar o... Uh -huh. O curso este ano É, é moi bonito, estamos aquí vendo Temos un exemplar, non? O fabuloso novo sí. disco de, con todos de O TEMPES Son CEN Son CEN Conta aí, André Formato Digipack ¿no? Sí, moi sinxelo Desplegable, con mogollón de fotografías Cancios, todo isto, tal Moitos datos, e sobre todo, formato de Digipack Así que queda máis guai, non? No, no que o CD, non? Y aportada, a mí me gusta portada. Sí, la portada, sí. a foto esta a historia, esta foto. Bueno, diseño hay que decir que de Pablo Giraldez o Pastor famosísimo diseñador. Y bueno, eh fotos dos pés. También de Juan Luis Ru, que está ahí. Yo cuando vi una portada así, el primero efecto no visual, la primera intención visual que que tienen fue las portadas de Fermín Muguruza. Non sei, me lembrou, así sabes o sí, sí. rollo ese e tal Do paisano e bueno, tal, non? Pero, en a portada vemos a un rapaz Unha pandereta, un rapaz En blanco e negro parece unha foto, Verdá Sacado unha foto moi antiga mm. Unha foto de 1835 É sí. unha foto que es, existe O original no Museo de Pontevedra O autor que está firmada por Zagala Francisco Zagala Ese mesmo Eh, a foto original está en corpo enteiro, o rapaz e o cego, que é o cego de Padrenda, non? De feito, o título é Cego de Padrenda co servente. Aja. Nós quixemos xa, bueno, o cego de Padrenda xa ten moita fama, non? coñece todo, todo mundo. Todo mundo e parece o protagonismo o jefazo, era seguramente un grandísimo artista. Pero quixemos darlle o protagonismo O rapaz, ao, o mozo, ao mozo. O, ps, o Lazarillo O é. Lazarillo Que bueno, que según como vexas Quen se apoyaba en quen no? uh -huh. O Lazarillo se apoyaba Era empleado do, do cego O cego era de, de vida, toda a súa existencia O Lazarillo o eh, bueno, esa, esa duda que podemos ter En moitos casos non quen, Quenes dependen de quen Os, A xente nova dos dos adultos Bellos. ou os adultos da Xentenoga Todas esas cancións que, que, que nos canta aí que tan extraordinariamente o Xerxio Cés están baseadas neses cantos de cego non moitas delas ¿no? Si, sí, a, sí. a que oíamos antes eh, do, do gran Florencio Florencia. dos Vilares uh -huh. do violinista de Fonsagrada ou outro personaxe imprescindible na música tradicional uh -huh. que, que parte, digamos, de traballo de, de campo hai no, na, na produción dos terpes Bueno, non solimos a sair demasiado por aí coa gravadora de, de todas maneras, hai moitos máis eh, fontes das que... para, para aprender temas non? Unha das fontes principales este disco eh, Bueno, a parte de eso, eh, interesarse e eh, buscar Que así se atopan moitas cosas Son os propios alumnos non? Mo, Hai moito repertorio que, es, que, que estuden os propios, meus propios alumnos de, de Zanfona Moito repertorio que estábamos utilizando desde Fallanos para, para as aulas e que decidimos usarlo para o disco. Logo Lugo Ferrol, Lugo Ferrol pasou dobre de banda. Este pasou dobre da Illa tamén ten ahí... bueno, o Lugo Ferrol parece que se levaba anos detrás del para sí, de <risa> para, de para tocalo e por fin costou, pero saíu. Si se deron as circunstancias, é un paso doble de De repertorio bandístico sí, galego de Gregorio Pautot sí, Un madrileño afincado en Galicia pues, o A sea, finales do, do Dazanove Destinado no, no, Na banda do Tercio Norte, Tercio de, Infantería Norte. de Infantería de Marín Que por parte se o escoitamos O paso doble da illa O seguinte O paso do Lugo Ferrol, Lugo bueno, Ferrol. Bueno, sí. pues Vamos a escoitalo eh? Aqui nesta presentación Do disco, novo disco de Os Tempes tentemozo pasa doble lugo ferrol Sempre aí, fora de micrófono non, surden a, as conversacións superinteresantes de aí, claro. as cousas, non, que que, que que interesa, ¿no? E nos está comentando Óscar cousas, pues que hai que amplificar aquí. Es unha ¿no? Como bueno, Estas pezas foi un encargo a este autor, Agregorio Baudot. Eh, militar de profesión, músico de corazón. <risa> Bueno, como tantos <risas> outros eh, eh, que foi destiñado aí ao, ao, ao cuartel do cuartel de Dolores, que horror de nombre cuartel sí. de Dolores de de, de Ferrol, lado. De parte de, de Marinet, foi o encárgalonlle unha peza para celebrar e para inaugurar a liña ferroviaria Lugo de Lugo a Ferrol. Lugo a Ferro, sí. Supoño que a principios do século 20. Vain facer agora os 100 Si sí, creo sí, que agora, bueno, os, que ven. Si sí. sí, están aí. Creo que foi en 1900 13 do 14. Sí. E fixo un impresionante recorrido musical por, por varios xéneros da, da música galega. Eh, ala das muñeiras, eh, eh, xotas todo, pero metido ao beat, que lle chamaban os o groove que, que máis se bailaba na época que non pasou no paso o broma. Sea, Entonces era música de baile de, de fai zen anos, non? Bueno, es obra increíble teníamos que meter algún día en, en algún disco <risa> y, ahí está. y ahí está vamos a ouvir un poquillo más vente vindo vente vindo, vente que no quiero que me... Bueno, pois pues despois desa, desa presentación na, na Casa das crechas en Compostela que foi hai un... Hai unho, tres días pues, ¿sí? sí. como foi, a ver, como foi esa presentazón que hubo, Había moita expectación, non? ¿no? O respecto e que pasou ali, a ver claro. Moi divertida, moi emotiva sí, no É sé. que máis que unha presentación foi un agradecemento a toda a xente que que colaborou como músicos que colaborou financiando o disco que estivo apoyando aí... Non sei estivo Eso. Eu creo que divertido foi sí, non pasamos moi ben, non houbo tocamos uns temas ali como se estéramos no en saylo sí, Cas sí, Claro sí? que é, tan, é tanta xente que para, para vernos todos bueno, de feitoito é complicado non xa o que falábamos, non a sesión de gravaces durante tres. Durante tres meses tres meses Hay xente que se escoita ahora no disco e dice, coño, eh, con mia, mm. mira con que máis tocaba Eu, non sabía que, <risa> que con Tanta, tanta xente A mí pasou eso De feito, temos, bueno, eh, temos intención de facer unhas presentacións Con todo o mundo en directo Con toda, con todos os artistas en directo Antes de que acabe o ano Non temos datas ni, ni lugares Pero esa é outra parte que nos queda É grande eh, Outra moi importante é unha festa que vamos facer É unha festa para vernos as caras todos Como son estes megaproxectos que se fan un día uns, outro día outros Uns veñen de Portugal, outros veñen de aquí e de lá Outros están, outros non están Temos Te isto facer unha boa festinha e unha tarde Na mesma casa das fechas E uh -huh. cousas así futuras para a xente que está vivindo Por certo, que estamos acabando a entrevista, Ana, e vamos a lembrar o teléfono, pois a quien lle quere facer unha sí, pregunta aquí a Óscar Fernández eh, e a Ramundo Pico, está aquí, o 981-37-1040. Sí. 981-37-1040. Pues eso, comentádenos que cousas hai a expectativa para verbos en directo concertos festival. Concertos, concertos, creo que o primeiro importante mes que vén, moi importantes Percebadas. Aí as Percebadas, as, percebadas. As, as recompensas, non? Exactamente, no. temos uns 2, 3, temos 4 concertos todos en sábado. <risa> eh, e dúas Percebadas. Si, sí, o sea, no, son dous, dous oficiais un o sea, sábado, os contratados, os concertos un en Culleredo na Xuntanza Veciñal en Culleredo 126. seis, daza seis. O no 20... que Eso, 23 Festival San Joan de Vilanova en Miño En Miño, en Miño. Pero polo medio ¿no? o... o día 9 temos na casa de Inés Que non é da canción Que é Inés Mortela Que temos que estar moi agradecidos Que nos estuvo ajudando a organizar todo O lío de contactar cos mecenas Conseguir as súas direccións Menos mal E hai un labor de investigación De buscar xente E aí faremos bueno, el... Además, ela xuntou a 30... 30 persoas que puxeron Unha cantidade e Chegaron aos 1200 euros Que tuveron como recompensa 30 discos Non sei cantos quilos de percebes Oito, que van a ser máis xa o sei agora ah, Vamos de... ali Levamos os percebes E tocades A pota Coñir, co, Claro Ah, sí Os coñecersi o sea, co co non no, ¿no? Levamos a pota a Levamos os cociñades co <risas> A bombona sí, creo sí. que o ao final, non? A bombona vai poderes A puñenar por non andar co coaxi E tocamos E tocamos ali, festa estupenda Ese é unha das festas Pero máis Son tres, aí dúas E hai outra en ferrol Trinta Un sábado, 31, sábado 31. 31. Tamén. Sí. Ser, horror, 30, non, non sei se sona Iso onde vai ser en Ferrón Non sei, sí, sí no ir, es que, sí que non sei. Sé. Eh, bueno, eh, os que van a ir sábeno. Esperemos. Claro. Que claro, eh, avisen. privada, claro. Ona verdade é que está bastante ben, ¿no? porque sacastes o, o disco nun momento aí guai, porque agora viñen todos os festivais doixo e quen sabe, igual, pois, pues, pois pues deixades caer nalgún. Desesca na, ainda teñen algún eco por aí, ¿no? non? Dos tantos caína no noso país, non? Que temos aí ocupado hasta agosto. Casi todo sí, ¿no? sí. eh... Bueno, cal cal cal Habrá que estar pendente Tenes un sitio web, Claro, seguro, no Facebook No, no Facebook no, mesmo, no Facebook No blog sí. o... Que pasa Hai un Facebook oficial Ou seguides Que leve ese areiro No, no Al final o... <risas> Nombreme a mi Administrador somos, ah, somos todos Somos pues, todos sí. <risas> O sea, buscando os tempes En Facebook Xa está, no? Si sí. sí. sí. Habrá dúas páginas eh, Os tempes volven E os tempes que máis Funcionen os tempes Muy ben Pues fantástico, Ana. O sea, que de un resultado, ¿no? Dice, chiste, hay que traer los tempes, voy lograr traer los tempes y aquí estiveron, ¿no? Ana. Yo no me propuse nada, fue así, surdío. Surdío. Siempre surden cosas. Sí surden tocas. cosas, siempre. Siempre. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de esta interesante conversa con ellos. Fantástico. ¿Y, y qué, qué tienes que decir? Si para ir rematando eso... Pues, que nos llamen para tocar. Pues, sí. <risa> sí, que estamos totalmente dispuestos. Pues, a tocar. si sí, estamos totalmente dispuestos. Nada que... Un que a sensación estes días que sale o disco é de, de moita emoción porque foi, na verdade, un traballo bastante imenso, espeso intenso e bonito, moita xente se, se xuntou moita xente polo mismo, moitísima desde todos os mecenas, todos os músicos é, nada, non temos máis que dar as gracias a todos é, por ter nos ajudado a facer o disco e recomendálo porque vale a pena ainda que seña sí, sí. sin escoltalo, xa claro, seguramente a historia portada, que atrás de... bonito portada, É eh, <risa> <primosa. risa> un disco a mí me parece un disco diferente, no diferente. como un paso moi adiante, non así no rollo dos 100 A parte de festeiro beso con, non sei, sé, es, esa peza que víamos antes, non sei paso doble, lle dá unha, non sé, unha dimensión, unha dimensión <risa> extraterrestre <risa> sí, porque esa esa peza que máis Como moi trascendental, non sí, parece, non? É que é onde toca todo o mundo, non? E é moi intensa, é sí, moi sí, intensa claro, sí. E costou moito facela uh -huh. Todo isto Notas e toco con moitísimas ganas Mira que esta peza se si escoita a mecarcos Igual incorpora o repertorio da Semana Santa Ferrolán é? Bueno, ah, podría ser bueno, é, <risa> Realmente é unha peza en ferrol Conhece a todo o mundo eh? no sabe, O mellor non sabes que, que, que non sabe, De calquera edade <risa> Non sabe que é o Paso de Lugo Ferrol Pero todo o mundo xa sona sí, sí, Totalmente pues, popular pues, casi, casi podría ser unha canción institucional Casi podría casi ser Non mo é Pero bueno, a orixen non é nada institucional, a orixen das melodías é todas do pobo, non? Son exactamente todos os, os fragmentos que sonen os escoito o Gregorio de Baudot cando salía a pasear coa muller vestido de gala por aí, sabes? O sea que, os, os compositores orixinais son a xente, o pobo, A boa que sei. Sí. Bueno, Ana, pois pues, damos por finalizada esta conversa, grazas a Óscar E eh, eh a do, a, do Pico, a, Ramón. a Ramón por estar des aquí. Eh, nada, pues... Un placer. Radio gracias Free a vos. Se asististe en CoacFM, que eso sabemos, en el sí. programa este de Falking Tríos. Sí, bueno, llegué sí. te, te, justo a tiempo otro día, fue <risa> un poco accidentado. Que menos. también emitimos aquí en Radio feliz Pín. Claro. Sí. Así que, bueno, pues aquí a Radios Libres y Comunitarias, pues son deben de ser así, ¿no? abiertas y, y, en fin, estamos en contacto. Pues claro que sí. Pues, gracias que a vos. Un saúdo y nos esperamos con esa peza que se llamaba Polcas de Luis Sede Secundino. Esas dudas. Gracias. Thank you Unha radio unha radio unha radio X un 6 a o a o monstro En radio Fepin Radio Fipin a, a, a, a, a radio dos arrastros dosamosstros doss porque a saúde non é un negocio Contra os recortes e a privatización da sanidade pública. Manifestación Acude o domingo 3 de suño a Santiago de Compostela so Sanidad Pública convoca una manifestación que se irá a 12 de mediodía desde Alameda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 un poquito de tema antes se eh, habla de la necesidad de hablar desde omas monstruas divertimento divertimento monstruos divertimento divertimento monstruos Hola, Ana Lucecu, que tal? Hola, moi bien. <risa> bueno, pues estamos aquí, aquí estamos na, na rematando rata, programa, pedimos disculpas a toda a nosa audiencia porque nos estamos pasando uns segundos, pero bueno, temos aquí aos Cempes e consideramos importante non rematar Homé. co co entrevista. E agora vamos con algo que traballou moito a Ana Lucecu e que temos que enseza. Eh. Brevemente pois pues, darlle algo de saída. A agenda cultural Ana Lucecu aquí diversa. Agenda de concertos, específicamente. Eh, mos falar principalmente do, do, do que vai acontecer aquí na nosa cidade esta fin de semana e sobre todo nunha sala a sala super 8 moi querida por nós porque sempre están facendo cousas que está de aniversario sabías ti iso? que estaban de aniversario esta semana sí, sí, o sei porque bueno, sair se o segundo aniversarioai non mora cunha sala pois pues, que faga actividades como está facendo super 8 E tamén, pois, pues, que cumpra dous anos, non? Guai Pois, pues sí, dous anos Parabéns a... Se a Rubén Rubén Rubén Coca, o tipo que nunca invita sí. unha cerveza na Ana Lucec Nunca o sea, que lle falla dende aquí unha promoción inmensa. É tres euros que vale a cerveza A ver, Rubén, Rubén. Un detallito con Ana Lucec, hombre Pois, pues sí, que están de aniversario E que esta semana, ao estar de festa, pois todas as entradas aos concertos, tanto hoxe xoves como venres e sábado, son gratuitas, así que tedes que aproveitar e ir ali a celebrar eses anos. Por exemplo, hoxe, xoves 31 de maio, que van a tocar Os Gatos Locos, un grupo mítico nacido na década dos 80, cando Fernando e Jordi seguidores de Stray Cats decidiron imitar aos seus ídolos. Si os coñecías, aos Gatos Locos sí si, sí, me soa, pero esto me soa dos 80 Dos 80 claro, dos oitenta, claro, sí, dos que oitenta. Soa. Soa, así, Pues había fíxeronse... bandas como Los Coyotes Nun principio E bueno, pues si, sí, estaban os Gatos Locos Había unha contrabanda máis que imitaban esos Straycats, sente así do momento ¿no? Pois pues, si, sí, fixeronse moi Famosos e tal por esta canción Que estamos escoitando de fondo Prende unha vera por mí En 2010, con motivo do seu 25 aniversario Volveron aos escenarios E os van a estar aquí sala Super 8 a de la noche y con entrada gratuita, así que hay que ir a velos. Aquí están Gatos Locos. O Oh, jueves 31. 31 de mayo. estrellas. La muerte Bueno, esto me parecen unos guajolotes que, que otra cosa, pero bueno. En fin, que en todo caso está bastante guay. Que sí que seguimos, molan, yo os recomiendo. Y mañana venles un de mayo, de no, de junio, o un de junio. También en esta sala, en Super 8, aquí en Ferrol, en el Amboaje, van 74, el Leroy y los masoquistas. Aquí tenemos al Leroy y mas... masoquistas. Sí, que estos estiveron hay muy poquillo, unos meses, en carteles, y disfrutamos un montón con ellos. Son boísimos, son de Coruña... Eh, también un concierto muy recomendado también gratis a las 10 mañana viernes 1 de junio. Sí, esto es surf, tipo Dai Tsunami, ¿no? Y Sí, así, sí ¿no? mola mola. Aquí Ahí. va, aquí va. Uh. Liroi y, y los masoquistas. tocando hoy o Benres. Maña Benres un desuño. O sacarras de decir o Benres un desuño. Ah. Seguimos, seguimos. Pero dicen un desuño. Ben, ben. Con iso se vale non? <risa> <risa> non vale. Bueno, pois pues nada. O sábado, dos desuños. <risa> si... Sí. Sanford Music Factory También en la Sala Super 8 Aquí en Ferrol Para rematar esta semana De celebración Dos, dos anos ¿Y son estos? Sí Antes conocidos como Sweet Oblivion Por su último Traballo Chamase Awen Pues nada Pues aquí En Hoy Empieza Todo De Radio 3 Son las 9 de la mañana Dona mañana queremos a ti Pero broma Ese Radio Frespen A radio libre comunitaria da Terra de Trasangos Que emiten son salchichón <risas> Divertimento Que máis, que máis? Pois pues tamén ese mesmo día 2 de xuño Sábado Na Fundación Artabria como nos comentaban antes Víctor E Xoan eh, van a tocar Ultracans presentando o seu último disco e tamén a entrada é de balde o sábado ás 11 en Artabria oh, hai que ir, hai que, que ir que ir de balde, Ultracans en Artabria sí, hai que sí, ir, sí, sí, cando sí, era, sí, cando sí. era? agora <risa> <risa> non me vas a pillar o 2 de xuño. <risa> moi <Muy> ben <risa> mira, que, que, que casualidade os Ultracans nun cenário alternativo que hai al ano de Cáceres esta, esta dizón sí. hai un sitio super guai que recomendo a todo o mundo que vai deso de Womath de Cáceres Ay, que é o, o, o Corral de, de las Cigüeñas le llaman hai no lovinas fotos sí, un local que está por ali e fai pois pues, un festival alternativo digamos paralelo non e esta vez fizeron un festival así de reggae de música de fusión e de Galicia estiveron os ultracans e as biches non, porque tocaron un día ás cinco da tarde e como que ás cinco da tarde oh. non estaba o oh. <risa> <de ese> momento <risa> operativo <risa> Que máis, que máis? A ver, a parte dos ultracans. Pois nada, xa saíndo de da nosa cidade de Ferrol, eh, así un pouco por encima porque non temos temos, tam, estamos xa fora de tempo. O un de xuño, venres no Teatro Principal de Compostela, Mafalda Arnaut, dentro do ciclo Noites de Fado presentando o seu último disco que se chama Fada según homenaxe as mulleres que influenciaron os seus comenzos mulleres únicas que resultaron cruciais no seu crecemento e evolución como fadista no seu disco tamén hai lugar para alguna letra da súa autoría e mesmo para unha versión de Astor Piachola os prezos 24 euros O 18 no anfiteatro e comezará ás 9 un 1 de xuño no Teatro Principal de Compostela. So, e tamén en Compostela, pero o día 4 de xuño, Wanda Jackson dentro do ciclo Compostela Rock. Yeah, okay. Como, como era, como era eso? Wanda, Wanda ja Jackson Xa ten 74 anos e considerada a raíña do rockabilly Comenzou a súa carreira ligada á música country Enda que o, es, a, o seu estilo e a súa voz explosiva A fixou traballar dentro de diversos xéneros Como o rock and roll, o gospel ou o rockabilly Ah mira, pois pues aquí temos Wanda Jackson Aí está Pouco casposilla, pero mora. E <risa> <risa> metas movemos as caderas aquí na Luzucuio, o pequeno monstruo, seguimos ouvindo cousas, escritando eh, pues, a senda voces pues, de concertos que prepararán na Luzucu. Pois pues iso sí, de dicir que Wanda Jackson estará este Luz día 4 de xuño na Capitol. Como grupo convidado tocarán Pedrito Diablo e Los Calaveras, E os prezos das entradas son 20 euros Anticipada e 25 en taquilla e O espectáculo comenzará ás 10 da noite bear, goose, E algo importante Esta desida Daniel Higiénico O artista mallorquín Visita o noso país co espectáculo O Club de los 6.000 Millones Onde nos fai viaxear a un peculiar club de jazz Unha serie de cancións que pasean ao redor do jazz, swing, dixieland O Plus Atentos, estará O día un de xuño Vendres na Iguana Club de Vigo O sábado dous de xuño Na Reserva de Carballo E o domingo 3 de xoño Nova Bar en Coruña E este tipo que estás coitando que Daniel Higiénico E quero ser piloto de para marearme contigo y con los niños aprender a mirar el infinito E outro que tamén anda de xira por aquí estes días, mira ti que casualidade, Javier Crae, do que se está falando moito, porque está inmerso nun suizo contra el pol blasfemia, en relación cunha corta rodada en 1978, na que o artista ensina como cociñar un Cristo. Bicho estío. Si, sí, si, sí, o vinho, o vinho o vídeo vin, e tal, e bueno... A ver, realmente tampoco queda no, tamallo había... cociñado, Esa, ¿no? bueno. como para que <ríe> <ríe> O Eso probei e estaba rico, vamos. Estaba rico, Cristo que fillo. pouco tostadito así, pero a ver, no ao punto. Pois pues moi mal a nosa solidaridade con Javier Crae, E temos que ir a velo. Se o se, se dice, día... además, si, si, si Cristo está esquitando programas seguramente que está sí. se estará un pouco levando ás persa cabeza. ¿no? O sea, <risa> en fin, o sea que sempre haberá gente así, no, que lle dá importancia a estes símbolos, non? E iso é es realmente perigoso, non? Darlle importancia aos símbolos. Sí, ¿no? perigoso, perigoso. Hai que, hai que tomarse todo un pouco máis de outra maneira, non? Sí, Mira, sí, aquí sí, temos ao crai Que aparte, é moi así a aferrol Si sí, que é, eu o teño visto Aí no Casa Blanca, llanos e tal Viña moito Cando levaba aquel ilustre É un crack a mi me encanta este ombro Do Casa Blanca pues Por aquí estará, crai Todas son dignas de admiración Pois estas son as datas para ver a Javier Crae estes días O xe 31 de maio estará o dado da da de Compostela O sábado 2 de xuño no Clavichén Baló de Lugo E o domingo 3 de xuño na Regueifa de Ponte Areas. E virá acompañado por Fernando Anguita e Javier López de Gereña E pois, pouco vais aí que dicem, non? Si, sí. o deixamos aí, hai máis cousas, pero... Nos despedimos con esto que tiñas aquí tamén no CD que sempre prepara sana. Que tiña, que tiña. Rufus. Claro, porque este vai estar tamén, right. non lo saltamos. Bueno. Pero ese. vai a estar Otras o mércoles cosas. 6 de xunho no Palacio da Ópera de Coruña. O bueno, que sabéis es que as movilizazos sociais tamén están aí. ¿eh? Sí. Estamos ponendo unha cuña aquí en Radio Filispín desa manifestazón a prol da sanidade pública. ¿eh? Cando vai ser eso, Ana? Cando vai ser... No sé, lo dice Acuña repetida. <risa> <risa> Pero bueno, ah sí, está ahí. 3 de Junio, domingo. O, o, o, o, pronto. O sea, es, este domingo, este domingo 3 As de Junio, eh, en Compostela. Compostela. Un pues montón de colectivos ahí, es decir, y convergencia en positivo, ¿no? que decíamos. Ponen con, buses. Pues sí, claro, ponen buses y no buscadra ir en no el carro, que además sí. es ecológico sumarse ahí a un transporte colectivo. Vos idesaí a Compostela e logo vos tomades algo por ali Claro que si. Sí. ¿Eh? Y participar en cuestión tan importante da defensa da sanidade de pública, sabes, o propio. E eh, unha manifestación do Naval que tamén pues, terá lugar lugar en, en Ferrol o día 10, despois destas de cuestións que teñen pasado por aquí tan interesantes Donde realmente se tradúce que hai vida, hai esperanza. Nada, Maisonaluze Q, gracias por, por estar aquí conmigo. <risa> gracias a ti por convidarme. Nos <risa> drogamos, Andre. Sí, pero eso tampoco <risa> hay que compartir la audiencia porque si no nos quedaríamos en sustancia para compartir entre ti y Maisonaluze. Bueno, pues nada, pues ahora no vamos a fumar los petillas, Timenseu, cuando apaguemos aquí estos cacharros y nada, pues o viernes o seguiremos aquí drogados, Analuze Q, el más pequeño monstruo eh nada pues también podéis subirse sabedes en diferido en diversas horas aquí en la Radio Libre Comunitaria de Tierra de Trasancos Radio Feliz Pim hasta o vindero divertimento ah, foi unha producción imaginária divertimento para os meus pequenos monstros.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 o domingo 3 de suyo a santiago de compostela vemos un poquito de tema antes se hablaba de la necesidad de hablar tres idiomas de